ببسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Propisi abortusa, savremena pitanja. Najbitnije je zapam, braće moja draga, da u pogledu abortusa nakon što dijete oživi utrobi majke, a to je nakon 120 dana, po konsenzusu učenjaka haram je urati abortus i abortus u tom periodu se smatra veliki grijeh i ubistvo. Abortus savremena pitanja, znači mnoga savremena pitanja ćemo danas ogovoriti. Go, ko može zapisati može, ko ne može znači nemo, nećemo onaj ičenim starim sistemom sporo ogovoriti. Znači nakon što dijete utovi majke, doživi 120 dana i živi, haram ga je abortirati po konsenzusu islamskih učenjaka i to se smatra ubijstvom. A ima učenjaka koji su smatrali haram abortus od prvog dana kako žena postane u drugom stanju odnazak ženi je doktor i muškarca ženi znači žena kada ide doktoru treba da prvo traži ženu doktoricu muslimanku pa ženu doktoricu nevjernicu pa muškarca doktora muslimana pa muškarca doktora nevjernika muškarac isto tako samo obrnuto muškarac kada ide doktoru prvo traži muslimana doktora ako mora pokazivati avrete mislimo Nakon toga muslimana, nevjednika. E, ja, muslimana, kakaj musliman, ne mene biti musliman žensko. Ne znam kako tu termini neki, tu treba se podrazumivati. Aha, ima i tu. Operacija sad ima taktu ili lopute vneta, povratak nevinosti. Himenoplastika. Nije dozvoljena ni u kakvoj situaciji. Imaju tri situacije. Ako je žena bila udavata udavana, znači šerijetski validnim ispravnim brakom, nakon toga ne može raditi operaciju. Zato što se zna bila udata i ona više nije nevina. Imamo drugu situaciju kada to žena želi da uradi, a počinila je blud i svi znaju za taj blud. Znači žena je radila u javnoj kući. Ne može zato što se zna koja ona. Ima treća opcija, žena koja je izgubila nevinu zato što je kao plod saobraćajni nesreći, plod pada, plod znači neki čak kažu i nekog gluda koji ne zna niko za njega. I u ovoj trećoj opciji ne može. Kratko jasno. Facebook. Propis Facebooka je, kao propis i mnogih drugi savremeni današnji puteva komunikacije i tehnologije, može biti pohvalan, može biti pokuđen, može biti haram shodno gdje i šta i kako ga čovjek koristi. Neko ko ga koristi u davi, poziva ljude u islam, može biti pohvalno. Onaj ko kontaktira sa ženama, dodaje žene koji su propisno i nepropisno učene u svoj profil, a on, mu, a on njima nije mahrem, znači to je haram i tako dalje. To znači, ne znam ako niste otejde na goglu i samo upi, upitate go, šeha goglu. Šeh gogle, moremo li mi žene dodavati muškarci u profile i šeh ti kaže, haram ne mene. Ima tu i nikakve onaj filozofije. I tam ti šeh kaže, Fetvo, o to mi je preveo, te izuće li svako treba da se preispita što koristi Facebook. Facebook je E, može čovjek tu napraviti mnogo hajera, kontakt sa rodbinom kontakt sa prijateljima, ali muškarac ne može dodavati žene, osim onih žene kojima je on mahren. Žena ne može dodavati muškarce, osim onih koji su njoj mahreni. A da ne govorimo o momentu, brat dodaje žene koje nisu mahren i one još na plaži uslikale se u kostimu za kupanje. Napravio više harama. A da ne govorimo sad evo vjerujte Ramazan, idealna prilika za se čovjek malo skini, da kaži mjesec dana gasim, da malo, malo odmorim, da sve moram znat u komšije koje je cipele kupio, gdje je otišo, kad mu je pukla guma, sve ide sad na Facebook, ta mam još da se ne izražava, znači reži nokte, evo me ljudi režim nokte, ha, hajde. Sve se slika, sve se zna na facebook. sad i najlakše je bit, ova kontrabajšta služba. Samo sjedi kod kuće, sve ti ljudi kažu gdje su bili. Tišina zadnji rijed. tišina zadnji red. Uzimanje muževog prezima od strane žene nije dozvoljeno prilikom sklapanja braka da žena uzme muževo prezime. Svi hoćete da se ženite, to da znate. Hvala Allahu pa država to ne nameće ljudima. Znači, nije dozvoljeno ženi da uzme muževo prezime prilikom sklapanja braka. Ako ćeš pitat, može li žena uzeti dva prijezmjena, ne može. Evo. Propis vanbrašnog djeteta, vanbrašnog djete, s aspekta moralnog, Nemojte ljudi pričati. Ako hoćete da ne imamo dersa, ja ću odmah prekim ders i nećem ima ders, pojedim u tort, vidim u kući. Ako ćete pričati, znači ja ne, nijukom slučaju ne dozvoljam da neko priča na dersu. Pričam o Božjoj vjeri, tumačim propise i ne želim da tumačim propise i slušam nekoga ko priča. Mene je tu dekoncentriči i kada me dekoncentriči mogu pričati pogrešno nešto odjede. Počete da prekim dersa, odmah ćemo ga prekinti i završimo priču. Znači, to se smatra nepoštovanje onoga koji govori da u toku dersa pričaš, osim da podigneš uku i nešto pitaš. Tu smislim da su to neke najusno... Ako možeš, možeš li na času u školi pričati? I to se smatra kažnjivim ljute zbog toga izbaci sa časa. Znači, ima neki minimum, pogotovo kada se uči Božja vjera, da se, znači, poštuju neki kodeksi ponašanja. To što se mi nekad nasmijemo, što nešto govorimo, znači, onaj... Ne dopušta nam da se onaj ponašamo kako hoćemo. Vambračno dijete u moralnom smislu ima sva prava koja imaju svi drugi ljudi. To što je ono došlo na put Dunjaluka vambračnim putem, ono nije krivo i ono sutra može biti i doktor, i šeh, i alim, i hođa, i efendija, i muftija, i kadija, sve živo može biti u državi. Što se tiče pravnog pogleda na to dijete, ono se pripisuje majci i kaže se... Mujo sin pati ne kaže se mujo sin hasin iako su šarija tumškarci pripisuju roditelju muškarcu ocu Ono je svojoj majci mahrem nasljeđuje svoju majku i njega majka nasljeđuje Sa nekim kobim mu možda treba da bude babo nije u nikakvoj vezi znači u smislu on ne nasljeđuje tog babu njega babo ne nasljeđuje S tim što se neženi ženi od tog čovjeka koji bi mogo da bude njegov babo kako ne bi naći oženio nekoga s kim je u krvnom srostu. Propisi glumi, možda li da o tome govorimo? Oni koji su dozvolili da muslimani se bave gluvom postavili su nekoliko uvjeta. Prvi uvjet da se ne glumi je poslanici, vjerovjesnici, ashabi. Odma Belaj Omer. Valja gledat sad seriju na našim televizijama. Znači, prvi uvjet dozvoljenosti glume jeste da se ne glume poslanici, vjerovjesnici, ashabi, meleki. Da se ne glumi tamo gdje se ismija je Allahova vjera i da se ne glumi tamo gdje ima harama njegovom slučaju. Konzumiranje seks stimulana sa viagra. maksimalno izbjegavati zbog štetnosti. Onaj koji ima potrebu zatim prvo nek konz... uzima ili pokuša to riješiti na prirodan način. Ako ne može popravit to na prirodan način, onda obavezno konsultovanje doktora. I ne igraje se, vi ste mladi, a ja imam znači povjerljive izvore. Imam prijatelja koji ima apoteka, kaže, najviše ljudi koji kupuju Viagru jesu srednjoškolici. Nemojte si igrati sa tim, to je, znači, štetno za zdravlje, štetno za srce, štetno za jetru. Znači, prva stvar čovjek tu treba pokušati, ako ima potrebu, zatim riješiti na prirodan način. Ako ne, onda prije, konsult... prije nego što počne konsumirati te stvari, konsultovati doktora. I to muslimana povjerljivog. Ne otiš nekome ko i on dnevno osam viagri s trestim, kažeš, doktore, mogu ja viagru? Pa kaže, biš mali, ja osam dnevno kruha. Tukada mu doješ, kažeš, doktore, je, valja, ali puši ta njega maliboro u džepu stoji. I on ti kaže, nemoj, sine, ti pušite, ja ću sam mjesto tebe. Normalno nešto takvog pitat, taj čovjek, razumiješ, ne, ne zaslužuje diplomu koju nosi. Pitaš muslimana, povjernjivog čovjeka iz zna svoju struku. Propisi meta koji se dobije na igrama Loto. Prvo učestovati na svim igrama na sreću je zabranjeno. I meta koji se stepni tako je haram. Obaveza ga je podijeliti i da čovjek kod njega ništa sebi ne, ne ostavi. Prvo uletiš u haram da ga dobiješ. Kada ga dobiješ onda ga moraš drugima podijeliti. Ideš, goriš u djehennem, a drugi ljudi od toga živjeli. Svi kako je to fino. Zato ti od u startu bolje ne diraj. Komercijalna osiguranja, svako komercijalno osiguranje je zabranjeno. Osim onih na koje te prisili neko, kao što u današnjem slučaju kad te prisili država na komercijalno osiguranje auta. Ne moraš registruati auto, osim da se osiguran. Ako moš bez auta, budi bez auta. Ako ne možeš bez auta, onda osiguraj auto sa nekim najjeftimim osiguranjem. se shvatili? Zašto? Zato što haram, kad moraš činiti haram, onda ga činiš u minimalnoj verziji. Kao što čovjek koji je gladan treba da pojede svinjetinu kako bi ostao živ, neće se na gruha da ga stomak zaboli, joj će pojest u nikoku može biti do prve pekari da pojede halal hljeb. Šta učiniti sa kamatom koji čovjek eventualno dobije od neke banke? Znači prvo je osnovno pitanje s kojim bankama sarađivati, ali Samo pitanje, znači, pošto nam se nevjetko deši, desi da musliman dobije kamatu i onda musliman ta ima da bude u jednoj od četiri opcije. Da te pare uzme sebi i onda je počinio veliki grijeh kamate da je objavio rat Allah i njegovom poslaniku. Kao što je došlo u suri El Beqara 47. stranici Kur'ana. Nakon toga, ako to neće sebi Ima drugu opciju da ostavi banci, da ostavi banci koja će obrtati te pare i pomagati svoj kamatni sistem što je opet Belaj. Ima opciju da uzme i da bude toliko dobar musliman i da ih zapali. Kaže, ove pare su prokljete, až njih zapalite. Al pare ni krive ni dužne, para je papir. Ima četvrta opcija da uzme pare i da ih podijeli u dobrotvorne svrhe i to je ispravna opcija, jedina relativna ispravna opcija da uzmije pare, da sebi nosite inni fening i da ih podijeli u dobrotvorni svrhe. Kakva nagrada za haram? Ja, ja, ja. Dobro. I sve što moraš u životu, ima posebne propise. Evo isto ti je propis registrovanja auta. Možeš biti bez auta, nemoj ga registrovat na haram način. Možeš biti bez te transakcije, izvedi na drugi način. Ne možeš, kaj mora preko banke, ideš preko banke i završi na stvar. Pare dok na račun odma i dižeš da one se tamo ne obrču i završi na stvar. Moliš ovlada ti obrstiti. Nije da to to ne znam ženama je dozvoljeno kada imaju poteškoću da potiru po mahramama znači žena koja abdesti na nekom javnom mjestu ili mimo toga na javnom mjestu teško je otkopčati mahramu, može li ona kao što muškarci mogu potrati po turbanu? Mi kažemo može, zato što ako je Boži poslanjiv dozvodio muškarcima da potiraju po turbanu, kako im je, ne bi bilo ponovo teško stavljati turban, isto tako i žena prilikom abdesta, narošto sestne koje radi u javnim institucijama, onaj u školama, u supovima, u sudovima i ne znam nijak gdje sve mogu već rat, ima i, i po onaj kamionđama i tamo i vano, nemađa i nema. U svakom slučaju, ako žena pokrivena hoće da abdesti, nije obaveza da skine mahramu, može potrati mokrim rukama po mahrami. Ne postoji razlika u namazu između ženi i muškarca. Kao što klanja muškarac, tako identično, potpuno klanja i žena. Kao što muškarac ide na seždu, i tako čini to i žena. I kao što ide na ruku, tako to čini i žena. Kao što muškarac diže i posunete tri puta ruke, tako to čini i žena. I kao što žena veži ruke na prsima, tako to radi i muškarac. Zamjena zlata starog za novu, i novog za starog, kako bi bilo tako dobri ljudi da odis novu zvim za starog. Greška koja se dešava dosta puta je da čovjek ima staro zlato. Žena i ode u zlataru i kaže, evo ja imam 80 g starog zlata. Koliko mi ga procinjujete? Kažu oni 500 maraka. Kaže ona, eh, sad ja za tih 500 maraka hoću da kupim kod vas zlata i kupi zlata 60 g. Šta smo dobili? Da je dala 80 starog, dobila 60 novog. A zlato u širijacu se može prodavati samo isto za isto iz ruke u ruku. To je ispravno jedina verzija da kaješ, ja imam 100 grama zlata, ušmi ti daj 100 grama zlata, hoću. Daj mi, evo ti, to tako može. Drugačije ne može ako ćeš zlato za zlato. U ovom slučaju, ako žena odi i kaže, ja imam 80 grama starog zlata, koliko mi ga procenjujete, pije 100 maraka, daj mi 60 grama novog zlata, upala je u kamatu, jer je prodala 80 za 60. Pa će neko kažet, pa dobro, kakav je to vaš širijat, Hoće da ti neko dadne 80 g starog zlata za 60, za 80 novog. To nema nigdje i nema nigdje, normalna stvar, ali mi kažemo ovako. Dođe u zlataru i kaže imamo 80 grama starog zlata. Hoćete li kupit? Hoćemo. Daj mi pare koliko je 500 marak. Uzme pare i stavi u džep ili drži u ruci. Kad uzme pare, a onda kaže dajte mi sad da vidim šta mogu kod vas kupit. Kažu imate ovo i ovo. E, kupi onda za svoje pare. Ili odi u drugu zlataru. Ali da ne uzme pare upala je u kamar tu. Jeste svatili? Treba li nekom nešto ponovno pojasniti? Nešto je tata, desno nije zlato, dakle zlato za nešto drugo, u kredu shvatim ovo, govorimo zlato za zlato. Čuvajte se sutra kada se pooženite, po žena treba kada nosi hijab, da nosi hijab onako kako je to precizirala islamska ulema. Pa primjer, radi nerijetko nam se dešava da naša braća i sestre krši tu prekršaj braća krši prekršaj zato što im žene takve nosi hijabe, a sestre krši prekršaj zato što one same to oblači. Hijab žene treba da bude, da pokriva cijelo tijelo. Šta znači cijelo tijelo? Sve osim šaka i lica. I to po gledu lica postoji jako razilaženje, svakako da sve četiri meseleba kažu da je sunne da žena pokrije lice, ali kažu nije vađib. Jedan od ta četiri meseleba kaži da je vađib žena da nosi, ma, da nosi nikab. Tako da kad vidite tamo po nim novinama i kad vidite kod onih neki kao navodno intelektualaca islamski koji su islamsu dirali na zapadu, onda oni kažu nikab nima nikakvu utemeljenja u islamu, što je pokazatelj njihovog intelektualstva. Jer da su pročitali samo jednu knjigu fika, znali bi da U četiri mezeba, svi četiri, četiri mezeba kažu isla, u islamu postoji nešto što se zove nikab. I to je legitimna stvar, sunet žena Božijeg kuslanika. Ali je li fađib va, ili farz ili nije, to je razilaženje. Tako da znači nećemo govoriti o nikabu, već govorimo žena treba da pokrije svo tijelo, osim šaka, eventualno lica. Svakako je da je bolje i to, je, to su radile žene Božijeg kuslanika, da žena nosi nikab, naročito u današnjem vremenu, vremenima smutnije izazova, Kada imate, imam ševkani, navodi konsenzus u lemi da kada nastupi teška vremena, vremena u kojima griješnici, jer brvaktile je bilo ljudi kad idu u ulicu, svi hodaju i gledaju i predao se. Sad svi gledaju u žene. Kaže, kada dođu takva vremena svim ženama je vađib, nosidnikav i navodi konsenzus po tom pitanju. Znate šta znači konsenzus? Svi učenjaci su rekli tako. Osim neki učenjaka iz Bosni i Hercegovine koji uče islam na zapadu. Oni kažu nema utemeljenja nikav nikako, ne postoji nikav, smo, n, ime nikav kaj ne mogu vjeriti. Znači, to žena može maksimalno odli. Dalja stvar jeste da bude od gustog platna što je da nije proziran. Naše sestri pokriju mahramu, preko ljeta im vruće i onda vidiš koliki su joj uši volke ili su volšni. Znači, zato što je mahrama prozirna. Vidiš joj grudnjak, je li crven ili bijeli, zato što je košlja prozirna. I tako svašta vidiš ako budeš puno gledu. <laughs> Isto tako da hidžab nije tesan, što znači ni u kom obzir, obziru ne dolazi žena gore obučena ku tunikicu pokrije stražnicu i dolo buče helanke. To ne dolazi u islamu nikako u obzir. Makar ona tvrdila da je to hidžab, to nije hidžab. Znači hidžab treba da bude širok, prostran, da ne oslikava dijelove tijela. Također da nije namirsan. Da se njime ne uponačava i muškarci, to jest da se ne nose hlače da se ne nosi helanke i tako dalje. Poslije se pitanje je da li žena može nositi dvodijelni hijab. Može, ali pod ovim svim uvjetima. Znači da je to široka košulja, široka tunika koja će znači, padati negdje do koljina i dole suknja. Nije obaveza da to bude jednodijelni džilbab, ali je bolje da bude jednodijelni džilbab, ali ona sestra koja bi radila u školi ili negdje bila zapoštena na drugom mjestu, Doktorica neka, kad bi imali mi doktorica muslimanki, naši praktikant, akta vjeri, onda može ništa da nosi dvodjelni hijab. Rukovanje sa ženama koje nisu mahremi. Kućeš sa to, čoveć, opet sve po nama omladine. <laughs> Mnogo je argumenta koji ukazuju na to da nije dozveno muškarstvo da se rutkuje sa ženama koje ko kojima on nije mahrem. i evo drugačije zapište, malo će vam biti to ono kao malo optimističnije kad imaš pola čaši pa puna prazna. Dozvojeno muškarcu da se rukuje sa ženama, tako vam piše. Dozvojeno muškarcu da se rukuje sa ženama kojima je on mahrem. E, eh, tako sad tu, je. evo imamo pola čaši soka. A nije pola prazna. A sve one kojimu nisu mahrem nije dozvojeno da se rukuje sa njima. Imamo ovdje evo ovako osam citata, znači iz knjiga Hanefijskog mezheba, koji isto su zauzeli taj stav, tako da to nije nikakav vehabijski, moderni stav, već je to stav Hanefijske pravnoj škole, da se muškarac ne može rukovati sa ženama, ako ošte ovdje, možete uzeti poslije, kopirajte, sa fusnotama, iz koje knjige, koje je autor, kad je umro i na kojoj stranici se nalazi, citat, da učenjaci Hanefijskih su smatrali da se muškarac ne može rukovati sa ženom bez obzira bila stara ili mlada. Lijepa ili ružna. Bez obzira da li ona imala rukavice ili ne imala. Ne može. Miraz žene vi možete biti nekom brat, znači da imate sestru Treba da znate da u islamu čovjek koji umri za sebe i ostavi mušku i žensku djecu ženama pripada duplo manji nego muškarcima. Ili drugim riječima rečeno muškarac uzima dva puta kao žena. To je Allahova pravda iznad sedam nebesa i ne smijete ni jednog momenta posumnjati da je to hak i istina i pravda. Jer ta vaša sestra sutra će se udati i odje sa tim irazom i ona ništa. Ima para u novčaniku, a ti kao muško trebaš se oženiti, trebaš školovati ženu i djecu i graditi kuću i kupti auto, a ona se uda i sve joj to čovjek mora kupiti. I opet dobila pola od onoga što si ti dobio. A ti je dobio samo dva puta više od nje, a sve te to u životu čeka. Nju ništa ne čeka, ona se uda i sam novčanik sasvom ponese i ode. I sve joj čovjek mora kupi, sve živo. A ona sam nakon traši i kupuje sebi na, naučnice, montirače, bakarače i ostalo. Depilacija, hoćete nam govoriti depilaciji? Ma da, I šta će vam to? Tri su vrste dlaka na ljudskom tijelu. Dlake koje je zabrajno brijati kao što je brada. Dlake koje je da se briju kao što je dlake ispod pazuha i oko mjesta. I dlake koje su prešućene šerijatom kao dlake nogu i ruku i ostalo, leđa, prsa, kako ko te lake ispravno išlo da podpadaju pod u treću kategoriju o, pod drugu kategorija to je da ih je dozvoljeno uklanjati. <laughs> Masturbiranje, onanisanje po većini islamskih učenjaka zabranjeno. Mnogo je argumenta koji tu potvrđuju. Savjet onima koji Allah iskušuje sa tom bolešću prvo da se ženi Drugo da malo pripaze na hranu, da se klonu energiji drinkova, kikirikija, rumašica i ostali stvari koje bi mogli da utječu pozitivno na njihove vremenske promjene. Udaljenost od svega što pobuđuje strasti, društvo, hodanja, korzo, sjelo na nekim ljetnim baštama gdje ispre tebe za tri minute 800 žena prođu i svaka nosi minjak, Znači bježe to takvi mjesta ić malogorna Igmanđe gdje vidiš samo Jelika, to je jedinu u žensko koju možeš vidjeti. Da bi žena radila izvan kuće treba da ispuni 7 ili 8 uvjeta od kojih je da je posao dozvoljen, da postoji velika potreba za tim, da li njena potreba vlastita ili potreba društva, da se sa tim saglasi njen muž ili njezin otac ako nije udata da posa odgovara ženskoj prirodi znači da nije auto mehaničar da nije onaj kamiondžija da nije onaj koji su mušku muško djecu i tako dalje da se ne osamljuje sa muškarcima i da se oblači ispravno šerijatski Hoćemo li prestati ja završim ders dobro Čovjek koji želi da se ženi, dozvoljeno mu je da vidi ženu koja, koja bi trebala da bude njegova žena. Šta to znači? To znači da je dozvoljeno da odi na vrata čovjeka čiju čerku hoće da ženi i kaže Selam aleik, aleik selam. Ja sam došao, želim da prosim vašu čerku, ako kod nas muslimana bi trebalo da bude i kad muškarac dođe muškarcu, oni sjede u jednoj sobi, a žene sjede u drugoj. I onda on kaže, eh, ja sam došao, prosim vašu čerku i volio bi da je prije toga vidim. Da malo porazgovaramo, da se upoznamo. I onda baba odi tamo čerke kaže, čeri, hajde lijepo se pokrij, finom, bez šminkanja, bez mirisanja, bez ičega, bez utezanja, bez išta, obuci fin širok čilpav. Došao jedan prostar, želi da te vidi. I onda njih dvoje se vide i malo porazgovara i da vide jesu li jedno za drugo za brak. Što znači, to se podrazumija da ima pravo da je vidi. Kako neki babo ne bi bio veliki musliman pa kaže Džojče, još vidio ti moju čirku i posliješ sa njom kad sjedneš 10 minuta ti kažeš ona se meni ne sviđa. E baš to. Hoću da je vidim da se ne bi desilo da mi se ne sviđa. Hoću da je vidim i da znam ko je i šta je da sa njom porazgovaram da vidimo jesmo li jedno za drugo u braku. Čovjek kada ode prositi ženu ima pravo da vidi njene ruke, opet šake i lice. Ništa više. da Ne smije joj kaza da skini mahranu i kakva ti kosa. Znači ono što je bitno da zna o njoj jeste kako je lice ili lijepa i kad joj vidi ruke znači je li debela ili mršava. Znači ako su i ruke kohljepčići ona je debela. Ako su joj prsti duguljasti onda je mršava. Eto. To dosad niste znali. Kako to niste znali? U većini slučajeva sestra koja je debela u nje su i debele ruke. Sestra koja je mršava dole, mršavi su i prsti, može klavir svirat, ali klavir ne mogu Ali je pojenta da ne smije tražiti od nje ništa više da vidi osim lica i šaka. Ima pravo da je gleda onog momenta kada bude odlučio da je prosi. U smislu da je zaista ozim. Da izbreda i sad dole ode neki jah i fino sjedi dole u slastičarnu, i to dole ono, baš, na baš čaši gdje je najveća gužva i sjednije i svaku ženu gleda. Kad ga pitoj, šta ti rad, pa ja gledam sad da vidim, ona, ja bi se trebao ženiti, pa sad ću jedno 600-1000 pregledat, pa koja mi se svidi, ja ću onda nju možda prosit. Obrnuto treba, znači kad čovjek odluči da će određenu ženu prosit, tada treba da ih gleda. Znam da onaj, da je to malo onaj dezgodno u današnjem vremenu, ali je tako. Isto tako prosidba kao prosidba ne ohalalju je čovjeku ništa osim pogled. Što znači? Držanje za ruku, no. X, mafi, nema. Poljubac, a a. Izlazak u kino nikako, šetnja nikako, sladoled zajedno, nikak ekskurzija, no, nikako. Na mjesec nikako kod kuće da dođeš kod njenog bavi kažeš ja došu hađi, a ja bi se ženio i kaže on bujrom sjedi i on, ti sjedi s njegovom čerkom da ste udaljen, da se ne dodirujete i razgovarate o ozbiljnim bez volim te, voliš ti i mene, znam da te volim, normalno, razgovarate o onome šta želite u životu od svog budućih supružnika. Ženi je dozvoljeno da zaprasi muškarca. Ili drugim riječima kazano roditelju djevojke je dozvoljeno da ponudi svoju čirku nekom je za brak. Normalo to su danas kerametika jer bi se nekom je to desilo. Ali je dozvoljeno. I treba oživljavati takvu stvar. Ja prvi planiram sutra među ovako svojim studentima nekim finim nekom je od reći slušaj ja vidim da normalan, pametan, razuman, lijep, ovako, onako. Šta misliš da dođeš kod mene popiti kafu, da se upoznaš sa mojom čerkom? Pa, ako Allah da, da bude te jednom zadolju, da se uzme. Sada sam ja izmislio neku toplu vodu, jer ja bolje mogu vidjeti šta mojoj čerki odgovara u prvom momentu nego ona. Ona je 16 godina, 17, 18 ili 19, nikad nije niskim maško, ali nikad niko nije pipnu ništa, i sad ona, dođe njoj neki prosac, I ona bi trebala da ga odaberi. Ne, prvo da vidi da te ja provučem kroz svoje ruke, Habibin. Kad ja postavim nekoliko mat pitanja da vidim kako razmišljaš dokli, na koji su ti planeti, jesi na Zemlji, jesi na Veneri, jesi na Marsu, džesi po kojim planetama hodaš, jesi u podromima, jesi na džesi. Kada moje parametre, eh idemo dalje, onda prođe parametre te fizičke, jeste li jedno za drugog, Alati ja vidim šta ti je ovdje, jer ti ovdje pilota prašina ili imaš normalan ljudski razum. Tako da tu nije nikakva sramota i to je od vremena prijašnjih poslanika Musa alaih selam, njegov punac Šuajb, neki kažu da je to Šuajb, je njemu došao i kaže, evo imam dvije čirke, u ženčite sa jednom čirkom. Ebu Bekr došao u poslaniku, pondio mu svoju čerku. Omer došao, prvo došao Omer, Ebu Bekru. Došao Osmanu, pa došao je Bošinu poslaniku, pondio Havsu. Pa kad su, onaj, vidio da su za zadnju, pa se uzeli. Tako da, onaj, to nije nikakva sramota. Uslovi ispravnosti bravaka. Evo sad smo gore imali s jednim bratom malo razgovor. Prvi uvijec za ispravnost braka jeste da su oba,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 Ona jadna za njim, to je Mujahid, to je Alim, ona ga je sve, Elhamdulillah, Jerhamu kella, Djeza kella, hajr, ma sveti, on ti je musliman, nema ga većeg na planeti. I ona jadna, ma vodi me, nemaš kući, nemaš auta, nemaš nogu, nemaš glavi, bez ruku si, bez očevi si, ti si najbolji musliman na planeti. E zato ima staratelj, a ah, hodim vam rođak, da ja vidim malo tvoje hard diskove, na kojoj si ti frekvenciji. Aaaaaa. Ah. I zato, znači, nemoj da se igrate, Boži poslanji kaži, na, e, brak sklopljen bez staratelja je neispravan. Znači, nemojte se igrati, uzimati tuđu djecu bez dozvole staratelja. Na, takav brak je neispravan. A iza toga se kriju mnoge mudrosti. Ti odvedeš djevojku, nakon petnijest dana i vratiš, Ona nema kud babi, nema kud od babi. Nako kad je babo dadne, babo znaš šta je uradio i kaže, razumiješ, ha, ja znam ko je taj zet, jasno im, može biti problem, može se opet deset raz od braka. Ali to sve zna babo, nema ništa tajno. I zato tajni brak, no, nema, nema tajni brak. Staratelj, svadba, svjedoci, to je širijatski brak.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 Najlakše je reći, neće mi dati oni, va... otiđi pokušaj. Kad vidiš da su te izbacili, izbilite ma ljudi, evo vjerujte mi, sad mi, brat, priča. Kaže, ja sam mislio da će me punat zaklap minimalno kad mu Ja, došao čovjek, sam što me nije, kaže, pošao nosat u oblacima. Ma, draga djeco, nek vam je sasreću, nek ste živi, zdravi, ništa. Znači, tvoje da odiš, da pokušaš. Ne damo zato što si vehabija. Dobro, sad imamo druge metode kako to rješava. Ali tvoje je prvo da pitaš i da tražiš doslov. Koga smijete žent, koga ne smijete, to je duga procedura. Onaj, nijemamo vremena zato to pojašnjavati. Ali ono pravilo naše što ima po našim, onaj, kod ljudi tamo neko šestnije istoholno, ne smije se žen to je neispravno do bula. Razvod braka. Mnogi griješe u razvodu braka. Prva i najveća greška jeste da čovjek živi sa ženom koju je već 3 puta razveo. Čovjek u islamu ima pravo da razvede ženu tri puta. Nakon trećeg puta pogledajte procedure. Nakon trećeg puta. Kada čovjek razvede ženu treći put i kada završi njen mjesečni kada završi njen priček Ona da bi se vratila svom prvom mužu treba da se uda ispravnim šerijatskim brakom za drugog muslimana. Da i nakon toga on nekad u životu, ako ne bude slušala, razvede. I onda nakon što je on razvede pa završi njem priček onda je ponovo prvi muž može razvesti. Ona je ko nakon trećeg razvoda živi sa svojom ženom, on živi u bludu i zinaluku jer mu ta žena nije halal. Dobro ovo zapamtite. Imamo... Mnogo braće koji ne znaju šta je razvod braka i ženi, svaki drugi dan je razvodi. Zaista, imate ljudi koji ženu je razveo u životu stotinu puta. Mi imamo se stara koji dođi više jaka, ja ne znam jesam li u braku ili nisam. Svaki drugi i treći dan ja sam razvedena. A nije ona, ona je sam tri puta bila razvedena. Sve mimo toga više nije. Ali ona misli da je deset puta razvedena. Sam može biti tri puta razvedena. Čuvajte se toga. Druga stvar, imate dvije vrste razvoda braka. Imate sunijski brak, razvod braka i novotarski. Sunijski razvod braka jeste da čovjek razvede ženu u čistoči u kojoj on nije spavao s njom. Šta to znači? Žena ima mjesečnicu. Onog momenta, šta znate, znate li šta znači mjesečnica? Inače e, znači tamo sa te kako se to zove medicinski onaj anatomijske neke strane, znači medicinske. Šta je mjesečnica? Mjesečnica je pokazatelj da ta žena nije trudna. Jasno. Nakon mjesečnice dolazi period čistoći. E, ako u čistoći nisi nikako spavao sa ženom, u toj čistoći možeš razvesti. Zato što se zna njen stomak je čist od tebe i nema nikakvog djeteta od tebe u tom stomaku. Ako si samo jednom spavao sa ženom u u periodu čistoći, ne smiješ je razvesti dok ne dođe prva mjesečnica, završi mjesečnica, nastupi čistoća, u čistoći je smiješ pustiti. U nas puku Ahiju film, žena mu nije posolila pitu, odmah u istom momentu i razvede. Je sa njom spavu, nizi spavu, je li čista, je li hajzu, je li njemu je šeitan proklico mozak i ovdje fontana radi i on ne razumije ništa. To je haram, zabranjeno da čovjek na takav način Boži poslanik, kada mu je došao vijesnik da je Ibnu Omer pustio ženu u mjesečnici. Naljutio se, naljutio se. Pa je naredio da je vrati. Tako da znači poigravanje s tim propisima je opasno. To je prva stvar, razvođenje u slučaju da je žena čista. I druga stvar... Znači, novatarski način jeste da i je razvede u periodu mjesečnice, znači dok trećim treće mjesečnice, on je razvede. To je neispravno. Da i razvede u periodu čistoće, kad su već spavali, ima spolni odnos. I treća stvar, da je razvede odma sa više razvoda. Jer čovjek ima tri razvoda, ali nekome se toliko požuri da ostavi ženu, odma joj svetri rapalno ispod sami. I onda preko stranonsk konta kad vidi kako mu njegova mala čerpica plaće i pored njega i pojde mu živce, on za tri dana dođe i zove daju, e, mora li kako da je vratim? Pa ja sam bio lud, pa sam poludio, pa sam ljudio, ja ne znam što sam rekao. Ja donijeću papi da sam skroz neuračunljiv i prije braka i poslije braka. Poludio sam uvijek bio. Samo da je vratim. Al kad je trebalo tri rafalnu ispucat, on ekstra, gruha, rafalnu. Zato je širijat učinio jednu u periodu dok je žena čista. U kojem čovjek nije imao sa njom odnos. To je znači suninski razvod braka. Propisi brašnim time, o to možete pročitati u crvenom priručniku. E. Subhane kallamu, kje šedan ilaha ila in stakfiruke, ve tubu ilaik. Što se ti poklivanja stopala pod ženi, pogotovo kad se izlazi napolje, većina učinaka kaže da je stopalo avret. I stopalo treba prilikom izlaska iskući žena pokvije. U namazu postoji jako razilaženje, ja više osmatram da ženi nije ovo za pokviju namazu, stopala, ali i pokvije dobro je postupio. To je jedna stvar. Druga stvar, studiranje razredno u razrednom kojima su izmješani muškarci i žene. Znači više se odnosi na žena ali i na muškarce isto. Neki de muškarac studira ginekologiju pa da bude ginekolog. Znači čovjek ako će studirati u razredu koji je pomiješan, treba da ispuni sljedeće uvjete. Prvo da je ta struka koja se koju upisao da je potrebna. Druga stvar, ako je pitanju žena da se ne miješa s muškarcima osim što je potrebno i obrnuto. Znači žena kada je u razredu ili muškački odrazred sa ženama da svodi sve kontakte sa suprotnim spolom na minimum. Treća stvar, kad vidi da mu je pošao iman curit dole ko sagoreno ulje na karter, onda ispisuje školu jer mu je vjera preća od školi. Znači da prati svoje stanje imansko, ako mu počne dola šetan, kaži, jeste ona kolegica tamo ko avion napucana, ja bih počeo možda pratiti da vidim dževu kuća pa da vidim da popijemo zajedno kafu. On je znači prolupo, treba mu generalka, ta generalka se zove popravljanje imanskog stanja. To, dakle, za rada cijepa odnosi, jer žena radi u profesorica u školi, dakle, ište do svojine vidimo, tako? Ja sam pročitio uvijete rada ženi, ne znam gdje ste i bili. To je li nije miješanje s muškarcima, To sam rekao, nema miješanje, normalna stvar. Žena koja sad odje predavati u školu, ona se mora miješati u školu s muškarcima. Ali miješanje da ne sjedi i sa direktorom, ona njemu sekretarica, i njih dvoje zaključaju, onaj kako se zove, zaključaju u kancelariju i nji Ali žena koja je profesorca u školi ona se niski ne osamljuje, a tu miješanje to je neizbir, ti ćeš miješat se u tramvaju, ti se miješat na baščaši, ti ćeš se miješat u prodamci sa prodavačicom, znači ne može se to tako osvatati.